Mihatovici és un camp de refugiats situat a 18 quilòmetres de Tusla. En aquest camp de refugiats hi viuen més de 2.000 persones, de les quals moltes no treballen i sobreviuen amb les petites ajudes que reben de l'estranger. La majoria dels habitants de Mihatovici són supervivents de la guerra que van fugir de l'endetègia ètnica de la regió de Podrinje, on hi ha el destruït poble de Srebrenica. A Mihatovici no hi ha aigua potable. Els habitants l'han d'anar a buscar més d'un quilòmetre passant per carrers difícils amb grans pujades i baixades. I el subministrament d'aigua se'ls talla de 8 del vespre a 8 del matí. Aquest poblat està construït a base d'un tipus de cases unifamiliars. Són cases de dues plantes, on a cadascuna hi viu una família. Però sobre les famílies, en aquest camp, tots són germans. En aquest camp de refugiats hi ha una escola, on es fan els únics actes culturals del poblat. A l'escola hi assisteixen uns 500 nens i nenes, però cal tenir en compte que el 43% dels alumnes d'aquesta escola són orfes de pare, de mare o d'ambdós, morts en la fugida de Srebrenica. Coincidint amb el aniversari de la matança, aquest estiu, moltes famílies van decidir en el memorial i d'aquesta manera recordar els seus, que perderen la vida durant aquells anys. Era el primer cop que hi anaven i la sensació per ells fou molt dura i els ulls se'ls entelaven quan ens ho recordaven en persona uns pocs dies després. Molts dels habitants de Mihatovichi ja no lluiten per sortir-ne. Ho han donat tot per perdut i entrat en el món de les drogues. Ja siguis ni pega, guix o altres coses. Només unes 200 persones, és a dir, tan sols un 10% dels habitants, treballa. Ho fan a Tusla majoritàriament, on hi ha unes mines de pedra que produeixen forces llocs de treball, que els ajudaran a poder tornar a tenir una vida més digna. l'altra cara de la moneda, hi trobem els que no treballen, que reben mensualment diners de familiars seus de l'estranger, encara que molts cops és una quantitat molt petita. Ens explicava, per exemple, una noia del camp que té la seva parella vivint a Itàlia, treballant en condicions infrahumanes i cobrant només 300 euros al mes, dels quals envia els que pot a la seva esposa al camp de refugiats. Sens dubte, són condicions molt dures per sobreviure, on per fer-ho s'ha de tenir el camp molt clar i, sobretot, moltes ganes de viure, d'en sortir-se'n i de poder i saber fer coses, ja que ningú farà per ells. Les autoritats no arriben a aquests llocs i només reben petites ajudes que per ells són molt grans, com les de trencar o mestres per Bòsnia que els ajuden a seguir tirant davant.